România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR Bună ziua doamnelor și domnilor! Numele meu este Moise Guran și de la această oră stăm de vorbă și dezbatem realitățile țării noastre în fiecare zi de la 1 și sfert până la ora 14 intrăm într-o perioadă politică ce cred eu va fi destul de tensionată, așa că o să fiu aici în fiecare zi ca să încerc să vă explic sau să ne clarificăm noi în legătură cu ceea ce se întâmplă, pentru că sentimentul meu este că vom trece prin niște vremuri foarte tulburi. Ea demarează, mai bine zis, a demarat cu declarația de la Herculane, de la sfârșitul săptămânii trecute, aia cu statul paralel, dar la aia nu știu ce am putea să comentăm, așa că o să comentăm astăzi depunerea unei emoțiuni de cenzură de către Partidul Național Liberal, o moțiune care este axată pe problemele sociale și economice Cuprinse în programul Partidului Social-Democrat Alianței de Guvernare PSD-alde, de fapt Și membrii PNL voi, îi, voi, îi vor da citire astăzi acestei aceste moțiuni de cenzură Ea se axează în special pe faptul că anumite prevederi nu au fost îndeplinite Vă citesc câteva dintre ele o să vă las plăcerea să le auziți la televizor dacă vor fi transmise, probabil că vor fi transmise în această după-amiază. În primul rând e vorba de bugetari care, na, i s-a promis și lor o creștere de salarii de 25% și nu mai cresc salariile cu 25% decât pe brut. Pe net creșterea este mult mai mică, asta e primul reproș pe care Partidul Național Liberal îl face alianței de guvernare. Apoi e vorba de salariile celor din IT și ale persoanelor cu dizabilități, care nu beneficiază de scăderea impozitului de la 16% la 10% și deci sunt în real pericol de a-și vedea veniturile amputate. Apoi este vorba de uh, modificarea contribuției la pilonul 2 de pensii descăderea scăderea contribuțiilor sociale de la 39% la 37,25%, iar nu la 35%, așa cum scrie în programul de guvernare, despre creșterea accizelor la carburanți, despre creșterea inflației de 13 ori, scriu aici cei de la PNL, de la 0,2% la 2,6%, despre creșterea prețurilor la carburanți, mă rog, luată ideea, odată cu accizi, luată cu faptul că au crescut cu 12% din august până noiembrie. În fine, cu creșterea cursului schimbului, sunt lucruri a căror realitate nu poate fi contestată. E vorba de cifre și da, așa este. Așa s-a întâmplat, așa e realitatea la un an de la alegeri. Pe final, uh, uh, liderii PNL Spun însă în felul următor, demiterea acestui guvern trebuie să ducă imediat și automat la abrogarea ordonanțelor de urgență, care au generat haosul fiscal și să oprească atacul la independența justiției. Primul rând că atacul la independența justiției se poartă în acest moment în Parlament, iar căderea guvernului nu schimbă majoritatea parlamentară, sau poate știu domnii de la PNL ceva în sensul ăsta, apoi demiterea guvernului nu duce la abrogarea automată a ordonanțelor de urgență. Nu. Doar guvernul poate abroga ordonanțele de urgență pe care le-a dat, cu condiția ca guvernul să nu fie interimar. Deci să fie un guvern plin. În schimb, ordonanțele de urgență pot fi, bineînțeles, aprobate și chiar trebuie aprobate sau respinse în Parlament. Apoi, promovarea unui buget de stat pentru anul 2018 cu o pondere semnificativă a investițiilor și cu nivel al deficitului substanțial sub 3%, mai scriu cei de la PNL. Tare vreau să vă bănesc că domnul Cățuie în spatele acestei uh, moțiuni de cenzură, pentru că domnul Cățu este cel mai specializat dintre pnl și am tot respectul pentru el, însă vă spun sincer că... Poate să fie și domnul Cățu și oricine? În momentul de față va fi foarte ghi ușor să zice, anul viitor facem investiții. Da, facem investiții, dar vedeți domnul Cățu și domnilor de la PNL că salariile au crescut atât de mult încât va fi nevoie de peste 90 de miliarde numai pentru salariile bugetarilor. Adică chiar aș vrea să văd cine va plăti aceste salarii. Guvernul? Păi, PNL-ul vrea să-l dea jos. Bun. Hai să vedem. E oportună, aceasta e întrebarea. E adevărat însă căderea guvernului poate duce, acum judecând cam cum se întâmplă pe la noi, poate duce la ruperea majorității. Guvernul e al care dă banii, teoretic. Practic, cine știe ce o fi și cum o fi pe acolo. 0372069599, întrebarea de astăzi este aceasta pentru dumneavoastră. Este sau nu este oportună doborârea guvernului Tudose prin ordonanțe de urgență, sau a guvernului, cum i-au zis ei, psd Dragnea. Haideți, Marius, bună ziua! Bună ziua! Uh, e oportună situația, dar din păcate rezultatul o să-l aflăm că nu o să pice guvernul. Pentru că uh, trebuia acționat din vară, dar opoziția, uh, cum să vă spun, ce vedem pe la televizor, pe la radio, mai multă opoziție fac jurnaliștii, analiștii politici, decât pnl -ul. Deci eu zic că PNL-ul momentan le convine celor cu salarii mărite, la primari, la parlamentari. Știți care e problema? Din ce înțeleg eu aici? Sigur, acesta este un demers e... politic. Ca orice demers politic are, na, în felul lui și da. o latură electoralistă. Da, adică... e și postului, a opoziției. Când, când uh, guvernul care guvernul o ia un pic așa în stânga sau în dreapta cu niște măsuri... Să pună moțiune să de fac, cenzură. Să Nu să pună moțiune de cenzură. Să facă opoziție. Dar uh, situația actuală din România pe lângă... Pă lângă promisiunile PSD-ului care nu mai sunt valabile deci proiectul de guvernare, putem să-l uităm Domnule, nu noastră sunt, nu sunteți bugetari după, sunt bugetar. după accent îmi dau seama, că noastră nu <laughs> sunteți <laughs> știți bancul ăla cu, rusul, cu spionul american și îl spun eu odată? Donăle, tu, tu nu ești rus. Au fac americanii un super spion. Donăle, tu nu ești rus, îi zic no? că iată. că da. Dar să nu sunteți bugetar. Un bugetar v-ar spune, acum prietene, de bine de rău ne-au crescut salariile și nu știu cum să spun. ocar nu... salariile la primar și la viceprimar prin lege. Deci aici, aici e foarte, foarte important Bă lucrul ăsta, pentru că primarii și viceprimarii al PNL-ului eu nu i-am văzut făcând opoziție. Domnule, le crezi tuturor că le-au legate de salariul minim pe economie? Ah, eu cresc, eu cresc, că, nu zic că nu cred, dar ăștia în lege. Iar la PNL-ul, ca partidul cel mai mare din, din opoziție, domnule v-am spus, eu la televizor ce am văzut peNeliști tag tac din gură, și analiștii și politici și uh, moderatorul de la televizor face o poziție mai tare cu, cu cifre și penelistul. <laughs> mai să vă înțeleg, vă mulțumesc <laughs> pentru apel. Da, într-adevăr, de multe ori peneliștii sunt... Uh... Fac un fel de show, adică ei legitimează anumite dezbateri care sunt, nu sunt de fapt dezbateri, că toată lumea ține cursul prin studiurile alea de televiziune și mai vine și câte un penelist din ăsta, care ori știe, ori nu știe, cred că de cele mai multe ori știe, e băgat și el în seamă cu prețul ăsta, că, doamne ce părere aveți? Păi, am o... gândiți-vă ce probleme au peneliștii penale. Acum pentru ei chestia asta cu codul fiscal e o gură de aer, că cu DNA-ul, cu justiția ei au stat mai pe burtă așa, că multora le-au convenit ce făceau și încă fac psd -știi. Da, Acum ce să facă și ei? Au găsit, au găsit o ocazie. Dar nu asta e dezbaterea de azi. Dezbaterea de azi, nu știu cum să vă spun, eu vă tot zic chestia asta, în România tot răsare soarele. Și dacă trece moțiunea de cenzură, tot răsare soarele. Ceea ce înseamnă că cineva tot va trebui să guverneze țara asta. Întrebarea e cum? Bună ziua, Florin. Florin? aici am zis, dole, V-a supărat. pe mi pe Cătălin. Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, domnule Guran. Vă ascultăm. Um, mi se pare că în primul rând nu are nicio șansă, dar... Nu discutăm să despre aibă... asta. Nu despre corect, șansă corect. discutăm. putea, S-ar putea să fie începutul unei opoziții, sau sper eu că asta ar fi un... Uh, un efect benefic al acestei, opozit, al acestei emoții. Pentru deci că, nu ați ziceți că, zi, că e un e joc de glăză, de, de, de fapt. ziceți păi... că trebuie să, să, să, să sară și, ei și să zică ceva. Băi, zi-mă știu ceva. Păi, nu, nu, eu nu zic că trebuie să întâmple asta. Zic că asta se întâmplă, practic, uh, ok, să presupunem că trece această emoțiune și după aia ce? Aia, ai, ai, aha, asta e marea uh. întrebare. Ad adică șansele să treacă sunt mici și dacă trece ok. Domnule nu face? e așa. Ia vedeți dumneavoastră că la Grindeanu au lipsit șapte voturi ca să se facă o altă majoritate. Mm -hmm. trebuie, doar, okay, să... trebuie doar cineva să știe că Tudoste n-are cu ce plăti tot ce s-a aprobat până acum și lege. Păi de da, puțin, nu e clar tuturor că nu are? Adică... Nu, nu e, nu e, nu e, nu e. Vedeți, dumneavoastră, conceptul ăsta de buget e mai complicat decât pare, sau cel puțin pentru cetățenii României. E destul de complicat așa. Nu e un sac fără fund. Nu e nici măcar un sac. Da. Multă lume zice, băi, dacă se dă, de la, se dă de la buget, a zis, ia, se dea de la buget. Ei, bugetul nu mai are de unde să dea. Asta este foarte clar. Decât cu împrumuturi foarte mari, care asta fac, ne distrug moneda, ne cresc. Prețurile ne sărăcesc în esență pe toți. Dar... Ah, ma... e, e, un lucru, e un lucru bun scută despre chestiile astea. Adică sunt, sunt, sunt chestii cu adevărat toxice pe care le încearcă acest guvern. Și, mă rog, aici vorbim doar de ce a scris pe o moțiune mo de cenzură despre ordonanța de modificare a codului fiscal. E... Mă rog. Deci, Cătălin, să înțeleg, plecați de la premisa că toată lumea s-a convins că PSD-ul are de unde să plătească și deci ai. Ah. <laughs> Cred că dacă cineva de la PNL știe ceva economie, e clar că nu are. Da, dar, de unde să da, plătească. Da, încă o dată, vedeți că avem o mare masă de pensionari în România cărora le-au crescut pensiile de la alegeri și până acum. Și acum, prin, această, prin cealaltă, că sunt două ordonanțe, a crescut pensia minimă, de la 610 la 640. Sunt 5 milioane de pensionari din care un milion și ceva, un milion, aproape un milion jumate sunt pe pensia socială. Și mai sunt un milion 200 de bugetari cărora deja le-au crescut salariile. Deci Degeaba ziceți dumneavoastră că, doamne, hai să vedem. Da, ăsta a fost un truc și este. O parte a cetățenilor României au înțeles. Altă parte însă au înțeles doar că le-au crescut, le crescut veniturile și ei au dreptul să vadă și ei, să se convingă. Măi, de unde ne plătesc ăștia? Că uite, ne-au dat. Ne-am votat și ei ne-au dat. Acum, mai departe, ce se întâmplă? Vine PNL-ul și salvează situația. Ce spuneți, Andrei? Bună ziua! Bună ziua, Moise. Uh, vreau de da la început să spun că eu sunt uh, o persoană de dreapta și este tot interesul meu ca în țara asta să cuverneze dreapta. Numai că, în momentul de față, parcă îmi doresc ca această moțiune mi să nu treacă, pentru că și PSD-ul cred eu că va dori să treacă moțiunea. Datorită faptului că au făcut numai magie neagră până acum și nu sunt în stare să facă și pe noai albă, ca să scoate țara din ce porcărie au băgat-o. Uh, și în situația asta, uh, cred că de-abia așteaptă domnul Dragnea uh, să, să vină o moțiune și să și pice, deci noi am umplut buzunarele, ne-am făcut ce am făcut, haipa, gata, la revedere. Eu cred și, că nu uh... e chiar atât de simplu. Adică și eu îl suspe suspectez pe domnul Dragnea că ar putea avea un astfel de plan cu condiția să scape de justiție până atunci. O să scape, pentru că sunt peștișori și într-o parte și în alta. Și nu cred că cineva de la PNL care a care PNL, deci, eu fiind de dreapta, mă așteptam ca PNL-ul să vină cu niște, sau toți cei de dreapta, să vină cu... Acolo s-au strâns Lolec și cu Da, care nu sunt în stare să se unească și să dea o dată la o parte, cu am făcut și la București. Andrei, în momentul de față, noi nu avem partide de dreapta. Sau, dacă vreți așa, cel mai ciudat de dreapta, cumva, partid, este mai degrabă PSD-ul. Dacă votați, da. deci declarația de la Herculane are niște elemente, eu le consider și am și scris despre asta, elemente de fascism în ele, în sensul ăsta. Ei au un conservatorism din ăsta care e mai degrabă de dreapta sau decât de stânga, iar partidele numite de dreapta, PNL-ul și USR-ul nu au în momentul de față platforme de dreapta, nu au așa ceva. Nu vedeți că ăștia plâng pe bugetari, grija PNL-ului ei se bat cu PSD-ul pe electoratul angajat la stat. Ea nu e un partid de dreapta, iertați-mă. Din păcate, așa cred și eu că este într-o foarte mare măsură și dacă e să fiu așa masochist până la capăt, noi cei de dreapta să zicem că ne descurcăm. Nu ne vom descurca la fel de bine ca până acum, poate vom avea ceva dificultăți, dar cei care sunt și votează cu Ion Iliescu și dacă ar fi înmormântat și pus ca Lenin într-o daia de sticiu și tot pe Iliescu l-a votat, că nu merită soarta. Da, bine, vă mulțumesc pentru opiniile noastre Încă o dată, această emisiune Nu e pentru cei de dreapta Sau nu e numai pentru ei, e pentru tot, tot românul Care are o opinie și vrea să-și o spună În momentul de față Deci, în momentul de față și întotdeauna Așa a fost această emisiune E adevărat Țara noastră, ea noastră, indiferent că unii avem opinii de dreapta sau alții avem opinii de stânga, indiferent că la guvernare e un partid care sa, se branduește ca fiind de stânga și după aia ia măsuri altfel sau nu ia măsuri altfel, nu contează. Important este ca noi, ca națiune, să progresăm cumva, în, într-un sens sau în altul. De aceea vă întreb, ar trebui sau n-ar trebui până la urmă PNL... PNL-ul să riște, de fapt, să guverneze cu PSD-ul pe mai departe, dacă stau să mă gândesc bine. Aceasta e întrebarea. Ce spuneți, la Bună ziua! Bună ziua, domnule Guran. Cum credeți că ar vota UDMR-ul la moțiunea de cenzură, Atila? Prima întrebare pentru voastră. Da, deci cred că ar vota și înțelegerea. Acolo nu pot să decid. Nu pot să... Eu cred că udmr este, cum să spun eu, armă ascunsă a domnului Dragnea pe care mizează a, la noi. Eu sunt maghiar, dar sunt contra udm ului deoarece totdeauna când a fost sodat cu cine conduce să, ca să ajungă și acolo ca să poată fura și ei cum fură și ăștia la fine, Hai spus. să revenim de la spus. dezbaterea noastră. Bun. Deci răspunsul este că ar fi benefică moțiunea de cenzură, dar acolo tot ceva înțelegere între PSD și PNL. Mm. Mm. Da, să suspectați-o da. Eu nu suspectez suspec... asta de înțelegere. Deci, domnul Guranacov o de mare. De ce? Deoarece, În ce sens? Vă spun și de ce. Deci aici, PNL-ul îi, îi forța de baronii locali ca să facă această moțiune de dar ce de la anul lor li se taie o grămadă de bani. Ah. Deci, baronii locali trebuie să compeze alte chestii acolo. Aha. Înțeleg. În programe din astea, cum se zice? Europene? Europene, bravo, bravo, nu, bravo. Deci da, știți dumneavoastră ceva și vă mulțumesc mult. Ceva acolo. Este, este, eu Este, eu zic, este vede ceva. dar vedeți că de anul ăsta e ceva. Nu? Că până la anul, nu știu dacă o să mai avem fonduri europene la anul. Vă, o... cred, vă cred, da, sunt de acord, dar mai este, mai este, mai este, că Baronii locali, tot mai fac niște programe și care ei mai pot să de la București. Ok, cred că... Haideți să vă dau eu o completare la ce a la Într-adevăr, la rectificarea de buget de acum s-au aprobat vreo 500 de milioane de lei suplimentar pentru bugetele de salarii ale administrației locale, pe care guvernul le trimite Consiliilor Județene. Uitați-vă pe harta Consiliilor Județene din România și -o vedeți că toate, aproape, nu știu dacă 100%, mă rog, nu chiar toate, sunt pesediste la Consiliul Județean se stabilește ce primărie primește fonduri de echilibrare pentru plata salariilor care s-au mărit, după cum știți, cât au vrut ei, ca așa a zis domnul Dragnea e, și acolo, deci ceea ce spune ceea ce cred eu că știe Atila dar n-a exprimat foarte bine, este că da, primăriile PNL vor avea încă din acest an problema plății salariilor inclusiv, pentru că și-au mărit și le-au mărit în același ritm cu cei de la PSD, cei nu sunt tot români. Victor, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise. Să luăm pe, pe rând. În primul rând, așa cum a spus mai devreme, în România nu există partide care să fie de doctrină, indiferent că e de dreapta sau de stânga. E o mână spală pe alta și amândouă fața, o înțelegere între ei. Iar legat de emoția de cezură, nu trebuie să treacă, pentru că până la urmă este doar o bifare în CV-ul celor de la, așa zis, sau o că până la urmă este o înțelegere conform a ceea ce a spus antevorbitorul meu ca ei să-și facă jocurile pe mai departe. Ca dovadă, uitați-vă la UDMR, vorba dânsului care era maghiar, când bate PSD-ul la guvernare, PSD când la cu PSD-ul, când trânge la guvernare... Trânge da, la, da, UDMR-ul întotdeauna își negocează. În deci, spre deosebire de celelalte partide din România, UDMR-ul chiar negocează și, în general, mai și obține câte ceva. Negocează în interesul propriu, nu al națiunii române. Asta, asta e o discuție Asta poate fi o discuție, într-adevăr Dar încă o dată, aici nu e vorba e, Nu știu cât contează S-ar putea să conteze o cum ziceți S-ar putea să conteze, pentru că la votul ăla Împotriva lui Grindeanu, mai țineți minte A venit Dragnea și a zis Vă dăm, creștem la 20% Procentul de populație De la care puteți să puneți și în administrație. Și asta ce dovedește și... Și asta Păi, orice. Le negociază în interesul propriu a națiunii române. Iar domnul Dragnea acum ține cu ei, iar când o să fie în opoziție să-i blameze. Ce nu s au învățat minte politicienii de la Ilescu și până la uh, Iohannis în momentul de față este că uh, udmr este barca aia care pe ei salvează când este în nu-i Trebuie să de la guvernare și din politică. Ei nu sunt un partid. Sunt ok, două o altă minoritate. discuție. Acum vorbeam despre PNL. Nu merită să treacă o, nu să treacă o de cezură, pentru că în funcție la urmă urme așa cum am spus, nu este decât o bifare a lor pentru civi, ca să dea bine pentru alegerile viitoare, să că uite, noi am făcut moțiune, am strigat în sus și în tare și, de fapt, în spatele ușilor se pupă, fac baierame, cheremuri... Nu știu dacă râuile. e chiar așa, dar e... înțeleg ceea ce spuneți. Vor... Bun, deci vor să-și facă simțită prezența, domnului suntem și noi în opoziție, eu te-am făcut ceva, o moțiune de cenzură. 0372069599. cât de oportună este această moțiune de cenzură? Bună ziua, Cosmin! Bună ziua, Moise. Voi încerca să fiu scurt, voi o opinie personală. În ceea ce privește PNL-ul, că este o glumă proastă cu opoziția. Unu. Doi la mână. Este o acțiune de imagine a PNL-ului care, din punctul meu de vedere, maxim ce poate face, de această moțiune sperând că nu va trece. De ce credeți Suspect că ei speră că nu? De ce credeți că sper că nu va trece? Suspectez umblat cu PSD-ul și merg pe părerea mea că cei care s-au iubit cumva nu se pot urâi într de mult după găsbani de despărțire. Ba nu, din contră. Da, e posibil. De o dragoste da. profundă poate duce la o ură profundă. Da. Dragostea și ura Numim. sunt... Mă rog, ca da, da. da de. Chiar dacă vorbim ca sentimente sunt... Vorbim despre dragoste și ură în politică, da, interesant. Da, nu asta ați merg, început, nu eu. Eu da, dar Mer am dat Merg pe ideea Un blat Suspectez umblat. Suspectez Un blat. politică. blat în sensul că absolut partidele politice care negociază practic interese proprii, nu au niciun interes să schimbe ceea ce au primit la momentul ăsta oamenii politici. Păi, stați așa, stați așa Cosmin, deci în primul rând trebuie să înțelegem cu toții schimbarea da. guvernării, adică sau căderea guvernului, mai bine zis, nu implică în mod necesar schimbarea majorității. Și avem cel mai bun exemplu, anul 2015, când a căzut guvernul Ponta, venit un guvern de tehnocrați, dar majoritatea în parlament a rămas aceeași. Da, deci nu e oportună căderea guvernului, pentru PNL, în primul rând. psd nu s-a erodat suficient ca imagine. Probabil că maximul de eroziune va fi în momentul în care nu vor mai reuși să plătească salariile promise nici împrumutându se măcar, pentru că există o limită până la care te poți promova? Da, da, nu o. Din păcate va fi. Cosmin, da, nu, nu vom atinge atât o... de repede, nu atât de repede vom atinge limita în care țara nu să va seama seama ce înseamnă asta. Ar însemna să ajungem, nu știu, în încetare de plăți sau la o creștere foarte acolo, mare a adoğanților. Acolo, acolo, acolo vom ajunge. Nu, de atât fapt, de repede este dat deja. Deci ceea ce eu vă vă zic așa, în primul rând, că din punct de vedere bugetar vor da vor adică prioritatea zero a lor este să închidă anul ăsta. Chiar dacă mai rămân cu datorii neachitate de anul ăsta pe care le-ar runcă pe anul următor. Să-l închidă cu sub 3% deficit, adică partea pe care a împrumutat o Crescut foarte mult dobânzile ceea ce, mă rog, eu întreagă discuție nu intru în momentul ăsta în ea, există soluții și pentru așa ceva, dar mai pe termen scurt. Iar pe termen mediu, adică două, trei luni, se răzbună. Însă, odată intrați în anul 2018, vor face credite care îi vor îngrămădi din punct de vedere bugetar, vor produce imediat sau în continuare o creștere a dobânzilor și o eventuală devalorizare a leului. Dar, ca să nu mai aibă bani, ar însemna, să, iarăși, pe finalul anului 2018, când vor veni la scadență și vor calcula deficitul mult peste ceea ce permite PIB-ul și creșterea economică și așa mai departe. Deci nu e chiar atât de simplu. Nu e iminentă, v-am mai zis, nu e un colaps iminent, deși economia se poate resimți imediat. Dar asta e o altă discuție. Vasile, bună ziua! Bună ziua! Uh, Vizavet de întrebarea dacă este oportun sau nu, din punctul meu de vedere, eu zic că ar trebui să-i lăsăm tot pe ei să o ducă până la capăt și să ajungem în punctul ăla în care știi, pagi mâna în sac și nu mai e nimic. Așa, dar eu, sincer, am altă întrebare. Până la urmă, această revoluție fiscală, sau cum o numesc ei, ordonanță, pe cine are de câștigat din ea, că până la urmă toată lumea se plânge? Nu, ei, pentru că cei care se plâng se aud mai tare, dar încă o dată. Bun, această... Eu nu am văzut pe nimeni care să vină să spună, domnule, eu sunt mulțumit. Pentru că mulțumiți, așa cum spuneam mai devreme, stau mai mai așa mai petăcute. Okay. Care încă o dată, de Deci, cre creșterea salariului minim pe economie nu e de aici de acolo, e mare. Chiar dacă nu pe net, și pe net. E, e o creștere de aproape 10% pe net, dacă nu mă înșel. Deci, da, dar... okay. Nu zic că nu e mare, dar eu, sincer, eu, dacă ar fi să muncesc pe uh, acel salariu minim pe economie, prefer să-mi pe păsta care e acum, decât uh, să ajung, nu știu, în șase luni, într-un an, în. Să vină statul să-mi spună, știi, suntem, nu mai avem bani de salarii. Nu, nu, salariul minim privati, pe economie la... îl plătesc în general privații. La stat nu prea sunt pe salariul minim pe economie. dar da, cum depinde de. Deci, nu, adevăratul pericol pentru cei care sunt plătiți cu salariul minim pe economie, după această, cum i-a zis, revoluție, e să rămână fără job, nu fără salariu, că le-ai obligatoriu. Da, Ceea ce forțează patronul... Păi da, da, dacă conștientizezi chestiile astea, s-ar putea să nu mai fi plătit cu salariul minim pe economie. Dacă mă înțelegeți și pe mine. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Pe de altă parte, bugetarii, gândiți-vă că poate nu le crește salariile cu 25%, deși vă zic eu că între ei, așa. Fiecare se crede în centru bătăliei, cum, fiecare soldat, cum zicea Prela fiecare soldat crede că acolo unde el e centru bătăliei. La fel, fiecare bugetar speră că lui va crește, de fapt, salariul și alorlalți nu le va crește. Deci, deci, lor nu le scad salariile, în primul rând. Apoi sunt pensionarii, v-am zis. Pentru pensionari, pensionarii au niște beneficii. Bun, deci, până la urmă, da. să facem așa o mare sumă, până la urmă tot PSD-ul câștigă niște voturi la următoarele alegeri, mai pe românești. Nu cu alegerile. Nu avem noi, deci până au oh, Dumnezeule... Păi dumneavoastră mai știți ce vorbeam păi. acum un an? <laughs> Lumea uită da, repede. Acum haideți să vedem cine i-au votat, nu? Pensionarii, nu cei cu minimul pe economie? Păi da! Păi... Ei, și vine da, PNL-ul și, și zice: Băie, să, prieteni. Să guverneze în continuare, și să vedem ce prostii mai fac. Îns însă, da. nu să nu-i lăsăm de capul lor. Să fim atenți la, eu știu, următoare. Le alegeri. Nu, nu, nu, alegeri, nu următoarele alegeri. Următoarea ordonanță 13. Pentru că am presimțirea că aia nu a fost nici, nici prima, nici ultima și or să mai încerce multe, multe treburi de genos. Vă, vă povestesc, vă promit astăzi la, la pastila Bizidei cum, cum e coordonanțele astea și constituționalitatea lor. Vasile, vă mulțumesc pentru telefon. Deci, încă o dată, stimați concetățeni, ceea ce spune PNL-ul în această moțiune de cenzură e corect. Din punct de vedere al cifrelor, n-ai cum să te bați cu așa ceva. Dar, gândiți-vă, puneți-vă în locul beneficiarilor măsurilor luate de actuala coaliție de guvernare, care a câștigat alegerile cu ele. Băi, zice PNLU, ați redus contribuțiile de la 39 la 37 și a zis că 35. Aha, uh -huh, da. Ați, ați crescut acciza la benzină. Da, dar nu toată lumea merge cu mașina. Adică, hai să, ne, hai să înțelegem țara asta așa cum e ea. Că ea nu se reduce la nu știu cât sunt, un, aha, 3 milioane 600 de oameni care nu muncesc la stat, în moment, care lucrează și nu lucrează la stat. Țara nu se reduce la acești 3,6 milioane. Și știu, știu că, dumneavoastră, cei care ascultați această emisiune, sunteți oameni ocupați, care la ora asta cei mai mult sunteți în mașină. Dar nu, nu, nu suntem noi toată țara, ca să spun așa. Ioan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, nu este în regulă cu această cu această moțiune de cenzură, pentru că este de fapt o capcană, părerea mea. Pentru că tot timpul asta se întâmplă în ultimii 15 ani, vin cei de stânga, măresc salariile, fac o grămadă de promisiuni, lasă prăpat după ei, pe urmă vin ceilalți care au fost în opoziție, care trebuie să repare după ei. Da, ce e adevărat ce spuneți. Ce spuneți dumneavoastră electoral... e statistic corect. Așa se da, întâmplă de fiecare dată. Da. Electoratul îi percepe pe cei care repară ca pe niște, uh, ca pe niște uh, oameni care sunt împotriva uh, celor care vor să facă un bine, împotriva celor care vor, care promit. Și ar trebui să se iasă din cercul ăsta vicios. Și Eu cum? zice, domnule, ca uh, și cei care sunt în opoziție acum, deci când, când, uh, când uh, PSD-ul va face și va promite majorări salariale, să vină și cei din opoziție să pluseze și să spună că dau mai mult. Astfel încât să lase cartoful în brațele celorlalți, în brațele PSD-ului. Păi, și iertați-mă, care noi, noi câștigăm ceva noi ai alți, care nu suntem nici PSD-ul, nici PNL-ul, avem ceva de câștigat din, pasa, din schimbul ăsta, să zicem, de prima adonă? Păi avem ceva de câștigat în sensul că PSD-ul nu va mai putea să facă acest joc. Păi, tocmai a spus, va face PNL-ul, dumneavoastră a zis, nu eu. Bun, dar se va mai schimba ceva. Ei, Da. cine a fost la guvernare între 2004 și 2008? PNL-ul, da. E adevărat. Pe alianța, da, până în 2006 și PNL-ul din 2006 până în 2008. Făcut fix același lucru. Iertați-mă. Fix același lucru s-a întâmplat. E adevărat, domnul Tăricianu, a... Deci, <coughs> dumneavoastră aveți dreptate, în esență, dar vreau doar să vă arăt că aici e o chestiune de responsabilitate generală a clasei politice, că nu-s niciunii fest frumos și ai seamănă, știți? De la un moment dat încolo încep să se me unii, cu alții, că stau în aceeași casă a poporului. Deci, în perioada 2006-2008, când guvernarea a fost teoretic, nu chiar a fost o guvernare de dreapta, guvern guvernarea tăricianului 2006-2008 a fost una de dreapta, dar a guvernat fără majoritate parlamentară. Și majoritatea, adică a guvernat cu sprijinul ascuns al PSD-ului. Și ceea ce s-a întâmplat la guvernare este, în primul rând, responsabilitatea domnului Tăricianu și apoi a PSD-ului, adică s-a întâmplat fix ce se întâmplă acum. Căderea masivă de după aceea, 2009 în special, a fost cauzată de acea guvernare, 2008. Că a continuat căderea și în 2010, acolo e o discuție, dacă a fost și vina lui Băsescu, eu zic că a fost. Și a altora. Că, știți, după Tăricianu a venit guvernul Boc. 0372 069 Ne întoarcem la dezbaterea moțiunii de astăzi sau mai bine zis la oportunitatea ei Bună ziua Florin Bună ziua Eu aș avea un pic titlul emisiunii și anume cât de oportună este moțiunea de cenzură înaintată de către Partidul Național Liberal Eu cum am zis? Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Am dat să revin pentru că sunt în subiectul anterior cu celălalt Uh, da, da, da, da, ok vorbeam despre guvernarea liberală mie mi se pare că e oportună și din ce motiv e oportună pentru că orice act de guvernare care uh, e luat și e simțit ca fiind uh, unul care nu merge într-o direcție bună trebuie să fie penalizat de către cineva pe hmm? rolul opoziției opoziția dacă stă și nu depune un act de moțiune de cenzură un, uh, e ca și cum ar exista e ca și cum ar face eu te acord cu, cu asta, dar pot să vă amendez Florin? Cu două da, chestii. Da. Ordonanțele de urgență, prin natura lor, sunt amendate de Parlament. Ele intră imediat în vigoare, dar în procedură de urgență și în aprobare în Parlament. Altfel spus, da. Parlamentul poate să le oprească până la 1 ianuarie. 2. Dacă PNL-ul a făcut la fel cu Ordonanța 13, vă întreb. Uh, nu a făcut la fel cu ordonanța 13. Cu ordonanța 13, într-adevăr, a fost uh, atât de din scurt încât nu am putea anticipa uh, absolut nicio mișcare a PSD-ului fiind făcută uh, foarte, uh, așa, pe fustește. Păi, așa am observat Ai, noi cei dar care. A fost așa mai... cum spuneți. De la, de la uh, mai știți ședința aia de guvern când au vrut să o bage primată, s-a dus Iohannis în ședință și a zis că elefanții din încăpere, mai știți? Da, da, De atunci și până în seara în care au băgat efectiv ordonanța, au trecut vreo, nu știu, 10 zile, 2 săptămâni, ceva de genul ăsta. Ok, dar era vorba atunci despre niște acțiuni probabile, nu erau de niște acțiuni certe. Era Bun. Vorbim de niște acțiuni certe. Pentru că nu poți amenda un, o, o probabilitate, amendezi doar un lucru cert. Bine, bine. Cum ziceți, dumneavoastră? Zi, zi, Cum spuneți, dumneavoastră? Amendeze. Bine. Așa cred eu. Bun, bine. deci dumneavoastră ziceți că trebuie să facă ceva, Asta e. Da, da, absolut, absolut. E să vină absolut, cum să fiscal, să ce ziceți de asta? Păi, ar fi o, o idee, dar uh, noi pot, poate înțelegem moțiunea de cenzură ca fiind un act în care un partid vrea să răstoarne un alt partid aflat de la guvernare. Eu nu văd neapărat așa, eu văd mai degrabă ca un partid de opoziție care trebuie să amendeze anumite acțiuni ale partidului de guvernare. Și dacă, pică, și dacă trece moțiunea de cenzură, tot chestii de o rămâne cu majoritate parlamentară. deci și pot forma un nou guvern. Dar PNL-ul e dator să facă aceasta și cei din opoziție sunt datori, nu doar PNL-ul. Cei din opoziție sunt datori să facă această, să fie tratat democratic, tocmai pentru a arăta că există, ei supraveghează la bunul mers al țării și că rolul lor în Parlament e nu doar de a ridica mâna. Florin, eu cred că. Mai știți că Dragnea și Tudosea au avut niște tensiuni recent. Da, da. Și da, am discutat da, noi da. atunci că Dragnea n-are cum să-l dea jos pe Tudose după ce l-a dat jos și pe Grindea, mai ales că l-a amenințat și Iohannis. Băi, potoliți-vă că nu faceți așa cu țara că nu vă mai dau guvernarea dacă îl dați jos și pe ăsta. E adevărat, dar asta e o chestiune internă în PSD. Nu are treabă cu actul democratic nu. De, a... nu, nu, de Nu, nu, nu, că tudose e prim-ministru. tudose e prim-ministru. O fi... El în PSD nu știu vice vice... ceva. Ceva vice, prin PSD, să zicem așa, da? da? Vicepreședinte. președinte Deci, în, da. în momentul în care îl dai jos de la guvernare, practic îi faci jocul Dragnea, că nu îl încurcă că e vicepreședinte în psd îl încurcă că e prim-ministru. V-ați păi, gândit da, la asta? Da, da, dacă... da eu o ipoteză, poate, care nu am luat un calcul atât de, atât de da da, serios, doar că mie mi se pare că nici dacă nu s-ar depune o moțiune de cenzură, atunci lumea într-adevăr ar fi îndreptățită, se arate cu degetul și spre partidul opoziție că nu fac nimic adică văd că se întâmplă ceva și așteaptă ca de fiecare dată doar strada să rezolve problema, ceea ce nu e ok. Bine. Adică strada trebuie să fie chiar ultimul jucător care trebuie Bine, să... Bine, vedeți, -ă... vedeți că strada e... A, asta e o chestiune, pe mă bucur că ați adus o în discuție, mai ales că eu am avut o poziție legată de ieșirile în stradă și nu toți le-au înțeles. Doamne, le, în stradă, mulțimile au ieșit în februarie, nu ca să ceară salarii, impozite, să fie cursul bun la ratele noastre la bancă sau să nu fie inflație. Nu au ieșit, na, deci, ei care au ieșit și astăzi de mine n-au cerut nimic pentru ei. Asta a fost și frumusețea acelui protest. Ei au cerut ceva pentru țară, pentru democrație. Sau au cerut democrație. Separarea puterilor în stat. Protejarea justiției. Aia a fost, a fost cel mai mare protest din istoria țării noastre și a fost mult mai mare decât orice mișcare. A fost chiar mai multă lume decât la Revoluție. Și la Revoluție nu poți să zici, lumea și de foame. Asta e foarte clar. Deci, amestecarea acestor două probleme cu justiția și cu că nu și-au făcut aceștia programul de guvernare, doamne, și l-au făcut în felul lor. Abia acum urmează să vedem dacă au de unde să-și plătească, că de data au dat. Să vedem de unde. Și încep să tai acum, de la ăla, la de la ăla, ia să vedem cu ei scade salariul, ce mai mărim, ce mai lung de la pilonul 2. Sigur că da, însă sunt două probleme foarte diferite și foarte separate și eu nu cred că amestecarea lor ajută pe altcineva decât psd -ul. De ce? Pentru că, așa cum vă spuneam, sunt oameni mulțumiți de faptul, de programul de guvernare, așa cum s-a făcut el. Nu s-a făcut 100%, dar ce, cine a făcut ceva 100% din ce a promis în România? Mai am un minut. Paul, bună ziua! Nu, Paul? A închis Paul, vezi? Remus, Bună ziua! Remus, da. poftiți! Da, bună ziua! Legat de moțiunea de cenzură, este, eu cred că este doar un exercițiu pur democratic, mai ales că în ultima vreme toate reproșurile se duc către lipsa acută a opoziției în Parlamentul României. Poate și-au însușit măcar această problemă și fac măcar ceea ce pot face. Nu-mi imaginez și ei nu ne vorbesc de fapt deloc despre posibilitatea în care această moțiune trece. Eu nu am auzit PNL-ul să ne spună, dacă trece această moțiune, ce vor face. Păi scrie. Ei se concentrează doar să treacă. Bine, vă citesc eu, scrie aici, dar v-am spus, e oarecum adică, na, e oarecum de campanie electorală așa. Deci, după ce, așa, promovarea unui buget de stat pentru anul 2018 cu o pondere semnificativă a investițiilor și cu un nivel al deficitului substanțial sub 3%. În același timp, este esențială reformarea instituțiilor și a companiilor care gestionează aceste investiții publice. E ușor să spui așa ceva. E foarte ușor. sigur că asta ne trebuie. Lăsați, domnule, pe PSD și să facă ei restructurarea acum. Deci, după ce ai dat salariile, nu mai poți să le iei înapoi, e regulă în România. E decizia curții constituționale. Tot ce mai pot să facă ca să echilibreze țara asta va fi să facă restructurări în aparatul bugetar. Hai să-i vedem cum le fac. bcr a prezentat România în direct la Europa FM.